Ovo sveto evanđelje, braći i sestre, vrgo često čitamo. A ono je po dubini ravno dubinama Mudrosti Božije A mi Kojima je ono Ponuđeno Kojima je darovano Treba U te dubine da Uronimo I tamo Biser da nađemo I zaista Nije ni u ono vrijeme, a nije ni u ovo naše, lako slušati riječ Božiju i lako je čuti. Mislimo onim uhom kome je ova riječ i namjenjena. Međutim, pošto ulazom u Laskomu Crku Hristovi mi ulazimo u oblast koja je duhom svetim obasijana, Ulazimo kršteni, miropomazani, pa onda ne zavisi sve od nas, nego ima mnogo toga što jeste u nama, ali nije od nas, nego nam je dato. Mislimo na one kabrove, na onu povezanost čovjeka i Boga, koju čovjek dobija. Pristupujući crkvi i uključujući se u njen život. I onda sile Duha Svetog djeluju, a one blagodatne sile u crkvi prisutne i jesu prisutne da bi djelovale. Blagodat ne voli da ne djeluje. Energija Božja, to je blagodat Božja, ona je data... I ona je u crkvi da bi djelovao. I ni uopšte teško, samo ako se stvore uslovi, da ona stupi u pokret, da dejstvuje. To uopšte nije teško jer ona to hoće. Samo treba pratiti mapu, treba biti poslušan. I onda kad dođe do djelovanja, Mi ne treba tome da se čudimo, niti da nas to nešto posebno iznenađuje. Naprotiv, više bi trebali to da očekujemo i da smatramo potpuno mogućim, jer Bogu je sve moguće, u crkvi se moć Božja projavljuje. A tako i mi, čitajući sveto evanđelje, Nadamo se pomoći Božijoj. Ako nam ga je dao, ako nam je riječ predao, onda će nam pomoći sigurno i da je razumijemo. Ne da je razumijemo na onaj za nas uobičaj način, to prose se to složi u prostoru razuma, pa da kažemo, a da, da, razumijem, ne, riječ Božja se takvima nikad ne otkriva i oni stalno griješe i stalno se nalaze izvan nje, jer ona se na taj način ne može razumjeti nego samo ako nas Duh Sveti uvede u njenu oblast i otkrije nam tajnu. Od kad je Gospod ošao na svijet, postao čovjek i kao čovjek počeo da govori i riječ da predaje ljudima, da predaje ono što otac govori kroz sina, a ta predaja se vrši duhom svetim, onda je, braćo i sestre, čovjek postao mnogo važan Bogu, naravno mnogo važan, Kao otpav, ali mnogo važan kao saradnik u spasenju pavih. Pa su se onda pojavili apostoli, propovjednici Riječi Božije, a poslije apostova i mnogi drugi u časti ravni apostolima kao propovjednici Riječi Božije. I mi koji, evo danas, I evo sada, čitamo riječ Božiju, moramo, braći i sese, to je vrlo važno, to je neophodno, da bi nam se riječ Božija otkrio, jer neće Bog otkriti riječ, neće nam Duh Sveti otkriti tajnu riječi, njenu silu i u ukoliko zaboravimo imena onih koji su se ogromno, Trudili, koji su se mnogo žrtvovali da bi ta riječ došla do nas. I bili spremni, braćo i sestre, život svoj da daju da bi ova riječ ovako otvorena pred nama bila. I zaista, ako ne budemo blagodarni našim svetim precima... Riječ Božja nam se neće otkriti, Duh Sveti nam je neće otkriti, jer ta neblogodarnost, braći i sestre, jeste prezir prema Duhu Svetome koji je nadahnjivao sve od Svetih apostola pa Svetih Otaca, Sveta Trijerarha, Svetog Nikove, Svetih učitelja drevne crkve, pa i onih koje danas slavimo, svetog Kirila i Metodija, i svetog oca i učitelja našeg pećkog arhijereja Nikodima, i svetoga Save, i svetoga i ravno ravnoapostolnog Nikolaja Mirujtijskog, i Nikolaja židskog i jehicskog dakle sve njih a nabrojali smo samo nekolikoicu a mnogo ih je braće i sestre sve njih je nadahnivo duh sveti i ignorišući njih mi ignorišemo duha svetu posebno što se našeg slovenskog roda tiče svetih ravno apostolskih kirova I metodija jeste ignorisanji i prezir prema duhu svetoma. I zato imamo danas ne problem. Imamo mi sveto jevanđelje, braći i seste. Evo, danas ga mnogi hramovi imaju. Imamo ga mi i, evo, prevedeno na naš jezik. Imamo ga, broći, sve su raznim formatima i za vrlo male pare može ono da se kupi. Može evo danas i da se ukoriči, da se optače zlatom i srebrom kožom i dragim kamenjem. Ali svega manje razumijemo. Čitamo ga, a ga slabo razumijemo. Ne znači da nema interesovanja, ima, sveto to pismo se danas i izučava, međutim osjeća se nedostatak blagoslova Božijeg, kao da vratar neće da otvori vrata, mi ili pogrešno kucamo ili kucamo na pogrešna vrata, te ona se ne otvaraju. A jedan od razloga zašto vratar, duh sveti, ne otvara vrata, jeste taj što ignorišemo one koje je on poslao. A sveti, kiruli, metodi, braći i sve sve, poslanici u slovenskom rodu od samoga Boga od same Svete Trojice. Koliki je njihov značaj za naš slovenski, i ne samo slovenski, ali evo mi kao sloveni zaboravili Svetove Kirili Metodije, pa smo počeli da se dijelimo na čudesan način, neka bolestina velika ušla, a Uzrok tih strašnih i sramnih podijela jeste zaborav svetih predaka, zaborav svetoga Kirila i Metodija koji su nam donijeli najveći dar, koji su nam otvorili oči braće i sestre da čitajući riječ Božiju možemo nebesa otvorena da gledamo I u njih, braću i sestre, ako smo zainteresovani da uđemo i tamo da se nađemo u jedinstvu sa svim narodima, u jedinstvu sa svima svetima, u jedinstvu sa svima angelima, u jedinstvu sa svetom trojicom. I da postanemo jedan čovjek, kako kaže aposlo Pavle, jedan čovjek u kristu Isusu. Ali, pošto smo zaboravili svetu braću, kirili metodija, mi, braće i sese, ne možemo više ni evanđelje da razumijemo. Ne možemo samim tim ni nebesa otvorena da vidimo i ono jedinstvu da se nadamo i počinjemo da se dijelimo. Počinjemo da se dijelimo i na onaj stravičan način kad čovjek više i u sebi ne raspoznaje sebe kad kroz jednog čoveka šeta milijardu pomisli i svaka polaže pravo na njega kad se regioni uselili u duše ljudske i sve više džavo imanih ima ima ime ali ne zna koga nosi Ima jedno ime, ali region se odaziva na njega. Ima jedno ime, ali bezbroj njih vladaju tom dušom. Jedini način da se isijelimo, braći i sestre, od te posjednutosti, jeste da se sjedinimo sa Bogom kroz riječ njegovu, kroz crku njegovu blagodaću, E zato su nam mnogo važna imena svete braće Kirila i metodije. Jedan od savremenih episkopa, nedavno upokojeni vladika Danilo Krstić, episkop Budimski, izgovorio je jednu kratku, ali izuzetnu besjedu, posvećenu svetoj solunskoj braći, ravno apostolnim prosvetiteljima i učiteljima slovenskim kirelu i metodijom. I mi ćemo je večeras pročitati. Ona je mnogo važna i treba da je čujemo. Rukoljub Svetom Kirilu i Metodiju. U moru nezahvalnosti i malovjerja samo još pravoslavni ljudi cjelivaju ruku svojih dobročinitelja i predvodnika. Ako je ljubav Jača od smrti, onda je ona jača i od eventualnih bakterija na ruci dobrotvora. Ponekad nas tako obuzme neostvariva želja da poljubimo ruku davnih i nepoznatih prađedova iz blagodarnosti za nezaslužene poklone Od Kolijevke do prve knjige Ovaj sudbonosni poklon šarene dječje knjige Dugujemo jednom Romeju Koji biješe filosof i monah Kirilo iz Soluna Njemu i njegovom bratu, svetitelju Metodiju dugujemo i mi u zajednici slovenskih naroda čitavu biblioteku slavijano-srpskih divovskih knjižurina kao i rang kulturne nacije. Njima dugujemo zimzelenu ljepotu liturgije na slovenskom prađedovskom jeziku. Dostojni učenik velikog svetitelja, patrijarha Carigradskog Fotija, sveti Kirilo je mnogo talentovani filosof koji zaslužuje taj naziv ne samo zbog visokog obrazovanja svoga, nego i zbog ostvarenja svetosti pravoslavne u samom sebi. Pravi filosof liči Boga, a Kirilo je bio živi odijek premudrosti Božije u prašumi slovenskih riječi. Njemu dugujemo sve, jer Bog je sve, a Boga smo ugledali kroz pjevano evangelije ispisano rukom ovoga velikana nebeske ljubavi on je svojim pismenima kao mržom ugovio za Hrista mnogo milijoniti slovenski rod i proširio izliv ognjeneh darova pedesetnice na rječiti soy nepismenih bogotražitelja Koji od tada postadoše sluge Boga slova. Najzad je i slovenima, kroz Kirilova usta, stigao glas blagoslovenoga. Nebo i zemlja preidet, slovesa slovesaže moja ne preidut, iz evanđele po Marku. Nikada nije kasno primiti Boga, glavno je da On bude iskreno dočekan. Iskrenost, međutim, pretpostavlja razumijevanje. I tu se upravo vidi veličina naših predaka, oni su htjeli da razumiju Boga. Htjeli su da pjevaju Bogu svojim riječima, da je slovenski rod već imao samosvijest o svojoj izuzetnoj obdarenosti, vidi se iz istorijskih činjenica devetog vijeka. On se nije jezički poklonio ni grčkim ni latinskim misjonarima. U Carigradu se našlo pametnih ljudi da to shvate, pa su nam poslali genijalnu braću iz Soluna da propovijedaju na apostolski način, to će reći na živom narodnom jeziku. Tako se uz mnogovjekovne usklike Aliluja i Kirije Eleison zaorilo i milozvučno naše gospodi pomilujem. Time je slovenski jezik bio izjednačen sa jevrejskim i helenskim, jer je bio uzdignut do visine oltara. Međutim, u to vrijeme u Evropi, Čak ni anglosaksonci nisu imali dovoljno samopoštovanja ni upornosti da istraju u nametanju svoga jezika u bogosluženju, nego su nehrabro zanimili pred latinskim liturgisanjem. Sloveni, naprotiv, Očevidno nisu patili od osjećanja manje vrijednosti, jer njima nije imponovao ni najzvonki grčki izvornik Evangelije. Oni su uporno htjeli da budu pred Bogom ono što ih je Bog istvorio, Slovenu. Ta neprobojnost... Kjelenizaciji i latinizaciji, koju je pokazao južni ogranak Slovenstva, bila je nagrađena time da su najveći umovi onoga doba, Romeji, uvažili taj nepokorni i jedri jezik naših prađadova, koji su u traganju za smislom došli do Apostovskog Soluna i do Prestonice, do Novog Rima, Konstantinopolja. Poziv iz Moravske od strane knjeza Rastislava, makoliko genijalan, prošao bi nezapažen da južni Sloveni nisu već uvjerili vodeću gospodu Romejskog carstva da se tu radi o plemenima i narodima koji znaju držati do svog dostojanstva. Znači, kiriva su od njegovali najpismeni ljudi onog vijeka, ali su njega dočekali genialni nepismeni katehumeni, koji kao da su imali jasno predosećanje da iz najuzvišenijega kurta izvire i najviša kultura, a upravo je Vizantija tada utjelovila u sebi i taj nebeski kult i najvišu kulturu. Izgleda da su ti naši pradjedovi, gledajući na Vizantiju, došli do samopoznanja i zaključka da je i slovenski jezik i um sazreo za slovesno uzlijetanje ka smislu, za razumno bogosluženje i bogoslovisanje. Taj duhovni preobražaj ima sam po sebi neizmjerive blagodatne posledice za cijelu slovensku Evropu. Blagotvornost ovog obraćenja Bila bi još i veća da je slovenski primjer mogao služiti za ugled i drugim narodima pod navalom latinizatorskih misjonara Germana, ali je pala velikomoravska država u kojoj je procvjetala Kirilo Metodijevska narodna crkva sa bogosluženjem na savremenom jeziku. Da je ona ostala u životu, kroz nju bi, dolinom Dunava strujela bogata vizantijska kultura prema srcu Evrope, što bi vjerovatno izminilo sudbinu i cijele zapadne Evrope. No, nezavisno od propasti velikomoravske države, misija Kirila i metodija – do njeva je stostruki plod na drugom mjestu, na Balkanu i u Rusiji. Kroz misionarski rad pravoslavnih slovenskih naroda na prvom mjestu Rusa, djevo Kiriva i metodija ima univerzalni značaj. U našim očima... Čistota sveto-otačke ortodoksije, to je najdragocijenija ostavina, to je ona glavna moć kojom su solunska braća naelektrisala bujne slovenske narode, da bi najzad i oni krenuli u razum nepristupne Hristove slave. Upravo u tom, za nas presudnom devetom vijeku vodila se sudbonosna teološka bitka protiv filiokvističke novotarije. Kirilu i metodiju dugujemo i čistotu pravoslavlja, jer su nas oni odmah na početku našeg hrišćanskog opredjelenja kao fotijevi učenici odvratili od nepravoslavne franačke triadologije. Temelj iz srpskoj pravoslavnoj crkvi postavili su preko svojih učenika petočislenika Kirilo i metodije. Oni su isto toliko naši prosvetitelji i učitelji koliko i bugarski ili ruski. Znači, mi pravoslavni Srbi, ako ne želimo da ispadnemo kratko pametni i neblagodarni, moramo pominjati na prvom mjestu, kao svoje prosvetitelje, one bogom poslane muževe, koji su zaista došli prvi sa Evangelijem, na jeziku naših predaka a to su ravno opustovna braća iz Soguna i njihovi veliki nasljednici koji su na našem tlu osnovali visoku богословију mnogo ranije nego je Sorbona postala ovim priznanjem Ne bi ni najmanje bila umanjena veličina svetitelja Save Nemanjića. Takva niska pomisao i nedolikuje duhovnim ljudima, jer treba da dopustimo da je sveti Sava bio kadar da prizna istinu i kao premić i kao svetogorski monah, a istorijska Ne pobitna istina glasi da je on gradio Srpsku crkvu na temeljima Kirilometodijeve blagovijesti. Neven dijelo Svetoga Save to je obnova i osamostaljenje Srpske crkve, to je zadobijanje avtokefalije za svetinju Srbije. U to ime mislim da je pogodno vrijeme da ispravimo propust i priznamo u otpustu za srpske prosvetitelje i učitelje Kirila i Metodija, svete petočislenike, a zatim po istorijskom redosledu svetog Simeona Mirotočivog, svetitelja Savu, Arsenija i druge. Idealno bi bilo da se u Beogradu podigne i hran posvećen Solunskoj braći, kao i da se njihov praznik sve narodno svetkuje. Maksimalno odavanje poštovanja prema našim prvoučiteljima ostaje u čuvanju i širenju vjere pravoslavne. A to misionarsko djelovanje može se danas ustvariti jedino s provođenjem u život osnovnog načela Kirilo Metodijevske preobražajne djelatnosti. Živi jezik naroda treba da bude i bogoslužbeni jezik tog naroda. U našim prilikama... Možemo podići najtrajniji spomenik Kirilu i metodiju time što ćemo postepeno uzdići srpski jezik u red bogoslužbenih jezika. Bez sumnje, prepjev sa slovenskog na savremeni srpski izraz ište i nadahnute prevodioca. Ali ako je to ugodno Bogu, i oni će se pojaviti, kao nekada Kirilo, i metodije i petočislenici. Ipak, ne treba se zavaravati nadom da bi prevodna savremeni jezik riješio sve probleme. Nije dosta razumijeti tekst treba ga i vapotiti u životu. Za takav duhovni podvig neophodno je imati revnost dvojice braće iz Soluna, kao što su oni imali revnost apostola Pavla. Međutim, dokazujemo da imamo barem osnovnu revnost Apostovsku, ako naučimo jezike nove, a iznad svega, tradicijom bogate jezike bogosluženja. Tako, francuz, ako želi da bude obrazovan, mora da zna u najmanju ruku latinski, a grk mora da zna starogrčki. Dok obrazovan sloven, mora da nauči crkveno slovenski. No, ipak, znanje osveštanog jezika nije dovoljno. Revnitelj mora da se i ponaša crkveno slovenski. Znači, najveći i najljepši spomenik Kirilu i Metodiju ostaje da bude podignut u dušama našim u obliku neizglagolive ljubavi prema Bogu koji je divan u svetima svojim. A nezaboraviv staroslovenski liturgijski jezik imaće za sve slovene jedinitu draž i ljepotu njihove Prve ljubavi s Bogom, njihovog tvrdog obećanja da će samo njegovi biti do skončanija vijeka. Na tom mističkom vjenčanju slovenstva s Bogom stoje sa svijećama kumovske radosti dva brata svetitelja, Kirilo i Metodije. Njima na ikoni ljubimo ruke. Amin.